И валя дъждът 22 беседа от серията Сила и Живот, държана от учителя на 1 юни 1924 година. И валя дъждът И валя дъждът, и приидоха реките, и повееха ветровете, и нападнаха на тази къща. И не падна, защото бе основана на камък. Матей, 7 глава, 25 стих. И валя дъждът, и приидоха реките, това е последствие на нещо. И повееха ветровете, това е едно въздействие. И тази къща не падна, защото бе основана на камък, това е резултат. Така казват съвременните учени и философи. Така става в съвременния културен свят на 20 век, който минава за един просветен век. Сегашните хора мислят, че само човекът е разумно същество. Всички останали са неразумни. Например, като видят дърво или животно, те казват. Дърво е това, не мисли и не чувства. Животно е това. Нищо не разбира. Това са криви заключения. Че не е така, можете да се уверите, като видите какво прави семето, когато го посеете в почвата. То пуска коренчета и с тях на помощ извлича необходимите за своето хранене елементи. В това отношение може да направи нещо повече от човека. Растението, дървото е цял химик. То знае още на каква дълбочина да пусне своите коренчета. След това пуска листа и клончета и развива цветове и най-после връзва и дава плодове. Като гледате цветовете, чудите се колко майсторски са боядисани. Растенията разбират и от бояджийство. Земята Растението прави това, което човек не може. Заровете краката на човека в почвата и вижте какво ще стане. Ще изгният. Дърветата са разумни същества. Те имат свой език, на който говорят. Не са дошли още до положението да говорят на този език, с който ние си служим. А разговарят чрез движения, с символи. Всяко растение, до което се приближаваме, ни говори по един или друг начин. В първа глава на битието е казано, че когато Бог създал света, първоначално нямало дъждове, завалели после и тревата изникнала. Значи изливането на дъжда е процес, който действа върху растенията. В този смисъл. Водата носи условия за проява на вътрешния живот в растенията. И валя дъжд, това е един прекрасен процес. И приидоха реките. Защо приидоха? Реките са полезни за живота. Те представляват артериалната кръв на природата. Дъждът, който се излива върху растенията, носи своето благо за тях. И нападнаха на тази къща. Тя се изпита. Това е фигуративен израз, така е говорил Христос. И заваля дъждът. В дадения случай дъждът, реките, ветровете са условия за живота. Много хора се развалят от живота, а много не се развалят. Например, някой казва. Като сме дошли да живеем на земята, трябва да ядем. Какъв е смисълът на яденето? Смисълът е човек да се достави от природата онази енергия, която е необходима за неговото умствено и сърдечно развитие. Сегашните хора гледат на яденето като на удоволствие, но всъщност не е така. Щом яденето стане удоволствие... Човек не може да мисли. Някои казват, че човек трябва и да пие. Съгласен съм с това. Природата е предвидила и пиенето. Затова е дала водата. Хората в желанието си да пият какви ли питиета не са измислили. 20 годишни вина, раки, ликьори и други. Бедният, като гледа как яде и пие богатия, казва... Това разбирам под живот, да имаме и ние печена кокошка, 20 годишно винце. Така и ние ще живеем, да даде Господ и на мен такъв живот. Питам, какво прави онзи българин, който яде само лук, чесън и боб? Най-после и той казва, до гуша дойде този боб, не искам да помисля повече за него. ми се малко месце. Какво е положението на тревопасните, които ядат само трева? Човек взима остена, впряга ги и ги подкарва. А хората, щом се засегнат интересите им, казват, това не е по Бога. Щом се засегнат чуждите интереси, казват, че това е волята Божия. Да мушкаш с остен, това е по Бога. Да вземеш уралото. И да впрегнеш воловете, и това е по Бога. Да, но това са недоказани твърдения. Като обичаш животното, то ще бъде готово да ти служи доброволно. Божествено е да впрягаш вола на работа, когато той може да разговаря с теб. Ще ти каже, братко, аз се напасох добре в гората, сега съм силен. Служих умота на врата ми и ме заведи на нивата да работим. Това разбирам под по-бога. Сега ти гониш вола, той бяга, най-после му сложиш улара и го впрегнеш. Това било по-бога. Как е възможно божественото, разумното да създава произволи? Трябва да знаете, че всяко нещо, което създава произволи е човешко. А всеки процес, от който изтича разумност, е божествен. Това всеки трябва да знае, за да не се оправдава. Казвам, ако има разумност в църквата, тя е от Бога. Ако има разумност в държавата, и тя е от Бога. Щом няма разумност нито в църквата, нито в държавата, те не са от Бога. В божествените неща има живот, в тях няма смърт, няма и разплодяване. Казвате, ако не колим говедата, нали ще се разплодят много. Няма да се размножават повече отколкото е определено. Те се размножават при сегашните условия. Това размножаване наричам раздробяване на живота. Когато реката се разлива на много рекички, това размножаване ли е? Това е раздробяване. Така стои въпросът. Животът на земята е един и неделим. Той се проявява разумно във всички хора. Разбирането на живота е величието на човешкия ум и на човешкото сърце. С какво човек ще покаже, че стои по-високо от растенията и животните? Той иска да покаже, че не е растение, не е дърво. Наистина, и в животните, и в растенията има престъпност. В цялата природа, както я виждаме, има една замаскираност. Макар, че поетите я възпяват, описват хубостите, навсякъде в природата има борба, лицемерие, нещо замаскирано. Замете бряста, който расте между боровете. И в него се забелязва лицемерие. Като се види, между боровете той казва, и аз съм като вас, раста към Бога, стреме се към слънцето, вижте как се развивам като вас. Наистина той се свива, не се разширява според естеството си. Най-после боровете му повярват. Като се издигне над тях, брастът вече не расте към Бога, а все повече се разширява. Борат където и да го поседиш, все към Бога се стреми. Той е от по-висока еволюция в сравнение с Бряста. Каква е разликата между светските и религиозните хора? Светските не се молят на Бога, но като попаднат между религиозни и те започват да се молят и казват и ние се молим като вас, че е наш. Докато хората са бедни, молят се по четири-пет пъти на ден, все нагоре растат. Като забогатеят, казват, стига вече нагоре, ръцете ни заболяха. Сега можем да си поживеем. И започват да се разширяват. Богатият е бряст, който схваща нещата материалистично. Следователно, в изучаването на природата, човешкият дух е внесъл нещо специфично, като слиза надолу и изчиства природата от нейната замаскираност. Виждате, че съществува божествен свят, с пълна хармония, с абсолютен ред. Природата си служи с различни методи. Тя може да предизвиква добри поттици даже в растенията. Например, растението може да се влюби в човека, както хората се влюбват. Изучавайте растенията, да видите какви чувства изпитват те. Направете следния опит. Вземете едно растение, поливайте го всеки ден, грежете се за него и наблюдавайте как расте и се развива. Докато го държите в стаята си, то е весело, добре се развива изведете го вън, далеч от себе си, и ще видите, че започва да съхне и да се разваля. Тъгува за вас! Вчера една госпожа ми разказваше следното. Няколко години наред тя държала цветя в стаята си и те се развивали добре. Един ден ги изнесла вън, на простор, но въпреки това те започнали да съхнат. Тя ме питаше, защо съхнат цветята й. Казвам, те имат голяма любов към теб, и щом си ги изнесла вън, са започнали да линеят. По-добре ги дръж при себе си. Казвате, цветя са това несъчувствителни. Не е така. И вие, като излизате сред природата, мислите, че всичко знаете. Какво знаете? Какво разбирате? Имате ли любов? По своята любов и самоотверженост по растението стои по-високо от човека. Може да го отсечеш, без то да пороптае. Ала има случаи, когато и дърветата си отмъщават. Като сегат големите дървета, те се отмъщават на хората, които плащат с живота си. Ние трябва да бъдем будни. Да знаем, как са наредени нещата в природата. Всяко живо същество има свое определено място. Умни са дърветата. Те знаят, какви престъпления вършат хората. Като си отсякал едно дърво, новото, което пораства на негово място, не те забравя. Помни твоето престъпление. Като те види, отдалеч ти казва. Аз те познавам от миналото, помня как ме отсече. И обратното е вярно. Ако помогнеш на едно дърво, поливаш го, разкопаваш го, чистиш го от гасениците, то казва, познавам те, няма да те забравя. Ти се грижиш за мен и аз ще ти благодаря. Ще кажете, че това са приказки от хиляда и една нощи. Да оставим настрани приказките. И валя дъждът, и приидуха реките. И в съвременния свят има големи дъждове. Цялото човечество минава през тежки изпитания. Нима гладът, болестите, сиромашията не са изпитания. Не минават ли през тези условия всички мъже и жени? Цялото човечество минава през изпитания, които се отразяват и върху съзнанията на хората. Всички хора, всички народи страдат и всеки казва, да му мисли човека, да му мислят народите и държавите. Питам, кой ще мисли и за хората и за народите? Отговарят, Бог да се грижи за всички. Има ли промисъл? Има ли Божи закон? Едни учени казват, че всичко е случайност, други, че има промисъл в света. В края на краищата се явява спор между едните и другите. Първите, които отричат Божия промисъл, се питат, защо съществува такава разумност? Вторите се запитват, ако съществува промисъл? Защо са допуснати страданията? Явява се още и въпросът – в какво се заключава човешката интелигентност? Интелигентен ли е богатия? Интелигентен ли е силният? Ще кажете, че добрият човек не е много интелигентен. Някой го наричат овчедушен. Това показва, че те имат особено понятие за човешката интелигентност. Според тях, силният проявява повече своята интелигентност от кроткия и тих човек. Като ме слушате днес, знаете ли какво ще стане с вас след 10-15 години? Не знаете. Често казвам на съвременните хора. Ако отидете във Франция, Англия, Америка, Германия, ще видите, че там хората са крайно своеверни. Някой виден търговец не ходи на църква, не вярва в Бога, но като започне някакво голямо предприятие, търси гадател да му каже, ще успее ли или не. Ако работата му се нареди добре, той се насърчава. Втори път, като предприеме нещо, пак търси гадател. Той му казва, че ще успее, но сега предсказанието не се оправдава, ала търговецът не се отчайва. Допитва се и трети, и четвърти път, докато най-после успее. Сполуките и несполуките в живота се обославят от един вътрешен закон. Например, точно определено е, колко кораби трябва да потънат през една година. Всичко е изчислено математически. Колко деца трябва да се родят и умрат през годината също е точно определено. Също така е определено... Колко време трябва да яде човек и колко време да не яде. Ако ядете през времето, когато ви е определено да не ядете, стомахът ви ще се разстрои и пак ще ви се наложи този пост. Ще кажете, че църквата нарежда поста. Аз не наричам това пост. Според мен пост е, когато богатия човек не яде. И всичко, което би употребил през това време за ядене, даде на някой бенен. Освен това, точно определено е, колко хора ще завършат училище през известна година. Това са тънки наблюдения, които човек трябва да прави. Дръжте статистика и ще видите колко е верен този закон. Има точно определени математически формули, които регулират закона. Това не са мои твърдения, а резултати на този вътрешен математически закон, който действа в природата. Един английски астролог, добър математик, който работил с математически формули, правил два вида изчисления. Той взимал 10 града под наблюдение и в продължение на 10 години изчислявал колко момчета и колко момичета ще се родят през това време. Възоснова на тези изчисления предсказвал, колко момчета и колко момичета ще се родят там в следващите 10 години. Изчисленията му били верни до 99%. За следните 10 години той пак проверявал същия закон. После купил от една лотария три билета и предсказал, кой от тях ще спечели и каква сума. Съвременните хора казват, че това е абсолютизъм на природата и запитват, къде е тогава свободната воля на човека. Където има разумност, там има свободна воля. Където няма разумност, няма и свободна воля. Следователно, ние съдим за свободата само по абсолютната разумност, която се проявява в живата природа. Христос казва, който слуша моите думи и ги изпълнява, ще го уподобя на разумен човек, построил къщата си на камък. Това значи, че външните изпитания ще дойдат, но той няма да се поколебае в онова, което е решил в себе си. Ще ви преведа един пример, за да видите... На какви изпитания може да бъде поставен човек в живота си? Един 19 годишен момък се влюбил в богата англичанка, по-възрастна от него. Той бил готов да се ожени за нея, но тя отхвърлила любовта му. Предпочитала да се ожени за установен човек с добро материално положение. И наистина оженила се за граф, силно обиден и огорчен младия момък, наречен Мелви, Решил да се отмъсти по някакъв начин. Ако не на нея, поне на някой от семейството ѝ. Но как? Добър по природа, той не прибегнал веднага до отмъщение, но започнал да търси начин. Най-после си казал, ще завърша медицина. Дано тук намеря някакъв особен начин за отмъщение. Завършил медицина и понеже бил способен, станал виден лекар. Скоро се прочул в града като един от добрите и способни лекари. В това време неговата възлюбена имала вече дъщеря, 15 годишно момиче. Случило се, че момичето заболяло сериозно, и майката решила да изпрати дъщеря си на лечение при видния доктор Мелби. Що ме видял? Той разбрал, че е дъщеря на неговата възлюбена. Казал си... Ето един добър случай да си отмъстя. Вместо на майката ще отмъстя на момичето. А в този момент в него се зародила голяма вътрешна борба и започнал да размишлява. Какво е виновно детето? Ако съм обиден на майката, защо трябва да страда момичето? В тази борба наделяло доброто му естество и той се отказал от желанието да отмъщава. Такава борба се явява във всеки човек. Тя е резултат на две противоположни чувства. От едната страна е неговото благородство, а от другата желанието за отмъщение. Казваш, подиграха се с моите чувства, подиграха се с моята любов. Питам, кой може да се подиграва с любовта? Тя е велика. Мощна сила, която стои над всички условия в живота, тя никога не си отмъщава. Ако дойде до отмъщение, любовта внася своята топлина в човека с цел да го повдигне. Ако не се подава на нейните съвети, на нейния огън, тя му казва, едно ти предстои. Или ще ме приемеш и ще живееш добре като истински човек, или ще изгориш. Мнозина се питат, коя е причината за болестите и аномалиите в света? Много просто. Причината за това се крие в нарушаването на великия вътрешен закон в човека. Законът на любовта. Болестите в света идват периодично. При това колкото повече се увеличават престъпленията по отношение на любовта, толкова повече се увеличават. Болестите и аномалиите в човешкия живот. Щом приложите закона на любовта в домовете, обществата и народите, веднага болестите ще намалеят. Аз не говоря за човешката любов, а за Божията, която повдига духа на човека и разрешава всички въпроси. Любовта на сегашните хора е дошла до минимум, т.е. до нула. На това се дължат всички нещастия и страдания на хората. Любовта на някои е спаднала до 35 градуса под нулата. Тоест, те са дошли до точката на замръзването. Какъв живот може да се очаква при такава ниска температура? Какъвто и да си, поет, философ или учен, като попаднеш при тази температура, животът ти ще се обезсмисли. И ти ще станеш песимист. При такива условия нищо не може да расте и да се развива. Ако я повдигнете до 35, 40 или 50 градуса над нулата, животът ви ще се осмисли. Задача на човека е да намери начин да повиши температурата на своя живот, но за това се иска воля. Изгубиш някога 1000 лева, друг път 10 или 100 хиляди и се отчаеш. Защо не застанеш здраво на краката си и не кажеш Бог дал, Бог взел? Трябва ли при такава загуба да изгубиш своя мир? Приложи волята си и остани тих и спокоен, сякаш нищо не ти се е случило. Трябва ли да се смущаваш от това, че някой те обидил? Кажи си, като човек, аз стоя по-високо от всякаква обида. Обижда се само човекът на своеволието, не и човекът на волята. Казва, че англичаните имат воля. Не. До сега аз не съм срещнал нито един човек с воля. Хората могат да имат въздържание, самообладание, но не и воля. Българинът казва, и чука продавам, и чергата продавам, но не отстъпвам. Това е твърдост, упоритост, не и воля. Нито един от европейските народи няма воля. Тя ще се прояви в бъдеще. Който върши престъпления, няма воля. Който не върши престъпление, може да има самообладание, но не и воля. Велико нещо е да имаш воля. Това значи да се издигнеш над условията, нищо да не те засяга. Който има воля, колкото и да е беден, нито се подкупва, нито се изкушава. И да му покажете богатствата на целия свят, той ще мине и ще замине край тях, без да пожелае нещо за себе си. Такъв пример виждаме в лицето на англичанина стет който пострада при потъването на Титаник. Той бил осиновен от един богат англичанин, който му оставил след смъртта си наследство от 350 милиона лева. Но сте се отказал от наследството. Като го запитвали защо е поступил така, той отговарял. Аз не се нуждая от богатство, което струва живота на хиляди хора. Питам... Колко такива англичани или американци биха се отказали от своето наследство? Колко такива българи ще се намерят в България, които при липса на средства за живот биха се отказали от такова голямо наследство? Сега говоря принципно. Нямам предвид нито отделни хора, нито отделни народи. Имам предвид само едно, че съвременните хора минават за културни, за учени. Да, те са и културни, и учени, но още не са хора на волята. Защо? Защото най-малката тревога, най-малкото безпокойство може да наруши тяхното равновесие. Ако влезете в което и да е училище, в която и да е църква, ще видите, че всички се смущават от най-малкото нещо. Влезте в духовните общества по целия свят и вижте какви хора идват там. Всички минават за духовни, за последователи на Христа. Но ще видите грамадната разлика между тях и Христос. Какъв беше Христос като човек? Бих желал в лицето на христовите последователи да видя характера на Христос. Ние виждаме Христа да казва, докато е прикован на кръста, «Прости им, Господи, защото те не знаят какво правят. Това е характер, това е воля». Христос беше гениален, учен човек. Той познаваше алхимията по-добре от всички алхимици. Когато сатаната го изкушаваше и му казваше, ако е син Божи да превърне камените в хляб, той можеше да направи това, но не искаше. Хвърли се от този храм, за да покажеш, че си син Божи, понеже е казано, ангелите ще те повдигат, за да не препънеш о камък ногата си. И това можеше да направи Христос, да се хвърли от храма и да увисне във въздуха, без да падне на земята. Той беше голям авиатор и най-добрият авиатор не може да се сравни с него. Но не искаше да направи това. Най-после сатаната му каза. Виждаш ли тези царства? Ако ми се поклониш, всички ще бъдат твои. Махни се, сатана. Аз дойдох, за да служа на Господа. Моето царство не е от този свят. Моето царство, на което служа, е по-голямо от всички царства в света. Питам. Кой човек днес би отказал, ако му предложат да стане цар? Или кой би отказал, ако му предложат да стане пръв министр в България? Да, но и от управниците се иска воля. Българите трябва да знаят това. Човек с воля не върши престъпления. Истинският човек се отличава по това, че не върши престъпления. Ние правим грешки, вършим престъпления, щом ги съзнавате, вие сте хора с воля. Да съзнаваш грешките и престъпленията си и да ги изправиш, и за това се изисква воля. И валя дъждът, и повееха ветровете, и нападнаха на тази къща, построена на пясък, и тя падна. И голямо бе нейното падане. Стих 27. Изпитаха се най-разумните и най-слабите хора. И разруши се тази къща, защото не беше съградена по Божествените правила. Като ме слушате сега, някой от вас сте неспокойни. Защо? Аз знаеш защо. Който е бъркал в чужда каса, като върви, постоянно се обръща, да не би да го следва някой детектив. Знаете ли на какво прилича богатият, когато апашат постоянно дебне? Един богат човек, като чул, че в цари град имало много джебчии скрил златния си часовник и вместо него сложил в джоба си една лукова глава. Като проверил и видял, че луковата глава все още стои в джоба му... Казал на тези, които го предружавали. Напразно се говори, че в Цари град имало много джепчи. Отговорили му. Разбира се, като си сложил лукова глава в джоба си. Значи те го опитали. А той си мислил, че никой не знае за луковата глава. Сега и ние, съвременните хора, мислим, че много знаем. Не, Природата, както е поставила своите закони, всичко е предвидила. Тя ще постави всички хора в безисходно положение. В нея има абсолютна идеална справедливост. Когато се натъкнем на тази справедливост ще изпитаме особена приятност. Ние ще бъдем доволни, че съществува такава правда, която дава условия на всички да се развиват, тогава всеки ще каже «Заслужава си човек да живее в този свят!» Ако външно изглежда, че има някаква неправда, тя е временна. Неправдата не може да остане до края на този век. И ако вие вървите по този път, както до сега, ще се изродите съвършенно, ще отслабнете и в края на краищата Природата ще ви наложи своето вето. Сега аз се обръщам само към разумните, които разбират Божия закон. Тази интелигентност и доброта, която имате, са резултат на работата върху себе си. Вие сте работили хиляди години в миналото и още ще работите. Това са данни на окултната наука. Съвременните хора казват че качествата на човека са наследени от родителите. Питам тогава, откъде взеха своето наследство майката и бащата? Наистина, има една наследственост, но всеки носи в себе си това, върху което сам е работил. В закона на наследствеността майката сама нищо не дава на детето си. Тя дава единствено материалите за развитие но не дава способностите и дарбите му. Например, вярата, интелигентността на детето не идват от майката. Тя му дава само материал, т.е. условия за неговото развитие. И от материала, който влага, се развиват интелигентността, вярата и способностите му. За това писанието казва И взе Бог кал от която направи човека. Значи Бог му даде главно материал. После му вдъхна дикание и той стана жива душа. Унези от вас, които вече имат тези условия, този материал, трябва ли да се спират на външния свят да ги спъва? Какво се изисква от гранчара? Да направи пещ, да приготви пръст за гранетата, да ги направи добре, да ги изпече и най-после да ги продава. От това зависи осигуряването на неговия живот. Какво се изисква от онзи, който е роден за музикант? Да се упражнява повече. Какво се изисква от онзи, който е роден за писател? Да пише. Какво се изисква от онзи, който е роден за учител? Да учи децата. Кой каквато дарба има в себе си? Да работи върху нея. Там са скрити силите и условията на неговата душа. Като изучавам хората, виждам, че те се отдалечават от истинското си предназначение, определено от природата. Това е преходно състояние. По отношение на сегашната човешка форма, хората се заблуждават, като мислят, че тя е най-красива и съвършена. Не е така. Има и по-съвършени същества над нас, пред които ние сме като коня или вола пред човека. В тях се крие голяма разумност. Къде са тези същества? В света, в който живеете. Едно общество, съставено от около 10-15 хиляди души, свързани в една обща идея, се ръководи именно от тези същества. Казвате, например, че сте един народ. Един народ, това е един човек. Като погледнете в духовния свят, ще видите англичаните, например, като хомогенен човек, без никакви примеси. Значи чистият англичанин е еднороден. Ала не е така за американците. Между тях няма да срещнете един определен тип. Защо? Кръвта им е премесена. Колкото по-оформен е човешкият тип, толкова човек е по-разумен, толкова по-лесно решава своите задачи. За тях писанието казва, Господ стои над тях като глава и прониква в тях. И до днес хората се задават въпроса, кой ще уреди света? Съвременният свят има определена програма, съставена от тези разумни същества, и нейното приложение предстои. Ако последите европейската литература, ще видите, че новите идеи проникват навсякъде. Те са пуснати в ход по целия свят. Днес целия свят се раздрусва. В Америка съществува една лига от 2,5 милиона жени – Сплутени в обща идея за мира. Кой движи толкова жени в името на тази идея? Те са готови да се жертват. В целия свят има такива жени. Кое ги движи? Днес на сцената излиза жената, която трябва да възпита мъжа. До сега тя е възпитавана с цел да развие нежност и мекота в характера си. За тази цел природата й възлага задачата да стане... Майка, Да ражда деца и да ги възпитава. Така тя минава през страдания и се облагородява. Едва сега мъжът излиза на сцената. Той приготвя материал за работа. Бъдещето е на жената. Тя ще възпитава мъжа, но не както сега. Днес тя нарича мъжа си простак, дървеняк. Така не се възпитава. Има нов начин за възпитание. Казвам, жената трябва да спаси света. И валя дъждът. Дъждът, който иде, е благословение за света. Жените трябва да работят сега, защото светът е пропаднал заради жената. Тя е виновна за много работи и мъжът е виновен. Но първо жената стана причина да напусне светото място. Първоначално, когато влезе в това място, тя трябваше да каже, Господи, остави ме да живея сама. Но тя излезе вън в света, между хората, и нищо не създаде. А забърка такава каша, от която хората и до днес не могат да се освободят. Всички крамоли и недоразумения, всички войни се дължат все на жената. Мъжете воюват, но все за жената. Няма беля в света, която да не е създадена от нея. Ще кажете, възможно ли е ние, жените, да сме виновни за всичко? Да, така е. Но и на жената предстои задачата да управи света. Днес тя иска да почини мъжа, а мъжът иска да почини жената, поради което не се разбират. С подчинение... Работите не се уреждат. Подчинението подразбира сила, а мъжът е силен. Следователно, мъжът не режда, а жената се подчинява. Знаете ли колко тояги са стоваряли мъжете върху гърба на жените със своята сила? Знаете ли колко са бити жените? Ако се съберат тези тояги, от тях ще се образуват цели гори. И ако днес. Жената дойде на власт и се заеме с задачата да оправи света, ще каже, чакай сега аз да ти покажа как се стоварват тояги върху гърба на жената. Питам, какво ще спечели аз това? Жената ще стане мъж, а мъжът жена и ще се повтори същата история. Жената ще започне да налага мъжа. Аз съветвам жените да посъдят тези дървета. Те са живи, и ще израснат. Един ден ще ги използвате като колове за ограждане на дворовите си. С други думи казано, от страданията ще изработят нещо ценно в себе си, чрез което ще придобият любовта. Като приложат любовта, те ще покажат на жените как трябва да постъпват със своя ближен. Често хората говорят за любовта. Но това не е достатъчно. Любовта трябва да се прилага. Когато мъжът се върне в къщи неразположен, мрачен, жената само с един нежен поглед може да го успокои. Силна е любовта. Тя трябва да има воля, да не се колебае пред любовта. Ако Бог, Божественото, е с жените, няма да има сила, която да не преклони глава пред тях. Ако вие не направите същата грешка като мъжете, Бог ще бъде с вас и ще ви научи да бъдете господари в света по нов начин. Чрез закона на любовта. До сега жените само са плакали, за това са казвали за тях. Жената е слабо, мекушаво същество. Плъчът е благословение, но заедно с него трябва да се обработва сърцето. Жената трябва да се проуникне от една основна идея – да прилага любовта и да се ръговоди от следното правило в живота. Да не се свързва с лош мъж. Колкото и да обещава мъжът, че ще се поправи, не се поддавайте на това обещание. Първо да се поправи, тогава се свързвайте. Не се лъжете от мисълта, че като се ожените мъжът ще се поправи. Женитбата не може да поправи мъжа. Тогава всичко е свършено. И да искате, не можете да му дадете мил, нежен поглед. Като го срещнете, ще го погледнете строго, сериозно. Ще кажете, че мъжът е силен. Не. Има сила по-голяма от силата на мъжа. Това е силата на чистотата. Ако жената беше чиста, нямаше да се намери сила, която да устои на чистотата. Колкото и да е порочен мъжът, той отстъпва пред чистотата на жената. Чистотата и светлината са единствените сили, пред които и дяволът отстъпва. Ето защо престъпленията в света се вършат в тъмнина. Затова и човек само вечер се окоръжава. За да бъде щастлив, мъжът трябва да прилага Закона на правдата. Да бъде справедлив. Преди 10-15 години наблюдавах един млад човек, който не беше ял 3-4 дена. Гледах го доста интелигентен. Върви се по пътя. По едно време край него мине дете, което подхвърляше 2 лева нагоре. Играеше се с тях. Парите паднаха на земята и младият човек сложи крак върху тях. Детето търсеше парите си наоколо, около не можа да ги намери. То се обърна към младия човек и го запита, къде са парите ми? Но той нямаше смелостта да му каже къде са, а трябваше да каже, братче, можеш ли да ми дадеш тези пари на заем? Той стоеше, бореше се в себе си, да даде ли парите на детето или да ги задържи. Аз се приближих при Бенго. Потупах го по рамото и му казах. Приятелю, дай парите на момченцето. Еласмен, аз мен, аз влизам в положението ти. Извинете, каза той като въздъхна. Тежки са условията на живота. Тежки са, но човек трябва да ги преодолее. Мисля си, за два лева този човек наруши своето равновесие. От този пример се вижда докъде може да стигне човешкото съзнание. За мен примерът е много поучителен. Той струва не два лева, а няколко хиляди. Казвам, съвременните хора трябва да имат отзивчиво сърце, окото им да бъде будно, да вижда всичко и да се получава. Като срещне млада мома или млад момък, аз поглеждам в очите им и си казвам, на голямо изкушение са изложените. Мисля си, може би ти си човекът, който ще им помогне. Изпрати им една добра мисъл. А ние седим и мислим, коя партия ще дойде на власт. Партии ще дойдат, но с това светът няма да се оправи. Сегашният свят ще се оправи, когато хората заживеят. Чист, порядъчен живот. Мъже и жени, дъщери и майки, синове и бащи не трябва само да проповядват, но да подобрят живота си. Като срещнеш страдащ човек, погледни го по такъв начин, че да не засегнеш честолюбието му. Само така ще го разположиш към себе си, ще спечелиш неговото доверие. Човечеството трябва да се повдигне, да възстанови първоначалната си вяра. Колко възвишени пориви, колко чисти подбуди в хората са изоставени, колко добри желания са отлагани. Днес всички ходят на църква, молят се, но нищо не прилагат. Човек може да приложи любовта още днес. От добрите хора зависи Благосъстоянието на всички народи, на цялото човечество, със своите светли умове и чисти сърца, те носят благословение на всички народи. И валя дъждът. И днес вали дъжд и носи благословение на света, но разумност се иска от хората. Само така те ще приемат това благословение. Само така. Ще възприемат Словото Божие, ще го приложат и ще бъдат щастливи. Майката и жената ще бъдат носителки на любовта, а мъжът и бащата носители на правдата. Във всеки дом майката и дъщерята ще носят любовта, а бащата и сина правдата. Това трябва да се проповядва на хората. Жена, която носи любовта в себе си, непременно има воля. Любовта и волята вървят заедно. Ако жената има тези добродетели, в един момент ще трансформира състоянието на мъжа си и колкото и да е неразположен, щом влезе в къщи, неразположението му ще изчезне. Ако е намислил да направи зло на някого, веднага ще се откаже от намерението си. По това жената ще познае, придобила ли е любовта в себе си. Всяка жена, която няма любов и воля, не е истинска жена. Каква жена е тази, която не може да респектира един мъж? Каква жена е тази, която не може да парализира действията на един апаш? Аз говоря, за унази жена която е придобила любовта и чистотата. Мощна сила е любовта, нищо не може да я опетни. Тя прониква в живота и който се натъква на нея се повдига. Приятно е да срещнеш чист свет човек. Всяка мъчнотия пред него изчезва. Мъчнотиите на съвременните хора са подобни на книжни ножове. Като се натъкнеш на тях, Лесно ще се справиш. Мъжът се връща мрачен, недоволен. Не се страхувай от него, но си кажи, това е книжен нож, лесно ще се справя. Щом види това, мъжът казва, доволен съм от жена си, защото лесно стопява моите книжни ножове. Това е жена, която носи любовта и волята в себе си. Първото нещо, в което човек трябва да повярва, е това, че мъчнотиите са временни. Те са страшни само за онези, които нямат любов и воля. За онези, които имат и любов и воля. Мъчнотиите са приятни. Те са забава за тях. Жената иска да бъде почитана. За кое качество заслужава да бъде почитана? Единственото нещо, заради което може да бъде почитана, са любовта и волята. Те ще я повдигнат. Аз желая жената да се повдигне, да излезе от сегашното си състояние. Сега срещам мустакати жени. Това не говори добре за тях. Мустаците огробяват и изобачават естеството на жената. Те изопачават характерът даже и на мъжете. Когато мустаците на жените падат, аз се радвам. Когато започват да никнат, аз ги съжалявам. За мустакатата жена казвам, че е груба, страстна, своенравна, безразсъдна. Тя казва, аз искам да се оженя за мъж с много пари и с малко ум. Това не е жена. Ако чуя жена да казва... Че ще отиде да нареди къщата на някой вдовец, да нагледа децата му, да им наготви и след това да отиде в друг дом, за да помогне. Това е жена в истинския смисъл на думата. Ако мъжът и децата заплачат за нея, когато ги напуска, това е жена, която има любов и воля. Казвам, бъдещето е на жената, на майката на сестрата. Тя е проводник на любовта. Само чрез жената ще дойде любовта, не чрез мъжа. Под майка, сестра, жена, разбирам, онази идеална форма, чрез която любовта може да се прояви. Ако жената мечтае да се ожени само за да има мъж, тя нищо не разбира. Има смисъл да се ожени ако може да повдигне мъжа си, да го насочи към прав, разумен живот, към изпълнение на волята Божия. Ако тя не отвори сърцето му към слабите и огнетените, нищо не е направила. Ако майката не каже същото и на сина си, каква майка е. Ако синът не слуша майка си, тя не трябва да му се моля да го увещава, а да му обърне гръб. Тя е алхимик. Ще сложи си на сифратортата на своята пещ и ще го нагрява, докато се обнови. Оле-ле, майчеце, ще ме слушаш ли? Ще те слушам. Готов ли си да служиш на правдата? Готов ли си да почиташ майка си и баща си? Готов съм. Щом си готов, ще ти извадя от пеща. Днес майките разбалят синовете си. Те не им показват истинския живот, а се оплакват от своя личен живот, от мъжа си. Оплакването нищо не допринася. И валяха дъждовете, и събори се къщата. Казвате, кой ще оправи света? Мислите ли, че с проповедниците ще се оправи? Откъде толкова проповедници? Ако 500-600 милиона жени, които раждат, не могат да оправят света, проповедниците ли ще го оправят? Жените трябва да оправят света, а не да казват на синовете си, баща ти ме изяде. Не, с такъв език не трябва да си служите. Жените не трябва да се женят за материалното положение на мъжа. Това значи да се продадеш за интерес... Приписват ни, че сме били за свободния брак. Не, ние сме за абсолютната чистота и абсолютната святост. Жената, която ражда, трябва да каже на сина си какво е нужно да прави. Като порасне, той сам трябва да е готов да се жертва за другите, а не да очакват другите да се жертват за него. И тъй... Жената ще заеме мястото председател на любовта и на волята, особено на волята. Тогава ще разберете Христовите думи, че за всеки, който прилага любовта, настава голяма радост на небето. В писанието стихът е поставен по друг начин. Там е казано Голяма е радостта на ангелите в небето за всяка жена, която е предала сърцето си в търсене, на Божията любов. И аз бих желал да има повече такива жени на земята, за да се радват ангелите. Те ще се радват, че ще има повече такива майки, които да възпитават синовете и дъщерите си по новия начин. Първи юни 1924 година София